Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabijena Muhammad wa ala alihi washamihi wassalam ba'd. The e më bërd Në dherës të fundët të fikut e kemi folë për loj në partë të ujt me që ka që në ujt të hur për i se le është i pasër në vetëm në vetën e ti dhe dohën uh, e pasrën njerion pra lejohet për dorët për abdes, për gosëll e kështët më radhë për adhurimeve ku kërëzohet ujë pasrë mirë po betëm me përmene edhe një qërët jetë fundit që përmene autori në lidhje me ujë në tahur thotë vëla jërfa'u hadët e rajullin tahurun jësirun këllet bëhi Khalid be himraatun li taharatin kamileh an hadath. Nuk, hadithin, pranuk, abdes, bu, nuk e largon hadesën, po nuk e bën njëriun me abdes, nuk e largon hadesën e burrit. Po nuk e largon hadesën e burrit, po nuk e bën të pastër me abdes. Uji që është tahur, mirë po në sasi të vogël dhe me qelën është vetmuar një grua gjat pastrimit të, të plot gjat një pastrimi të plot dhe për, e, pastrim celën e ka bër për shkak të një hadithe për shkak se ka thënë probades ose ka thënë junub e kështu me radh. Pra ato shprehet se jemi duke i përdorur është mirë më të mësuar përmes edhe me ditë kuptim të tyre që mësë me pasë në mojë me i përkësej gjithdoherë. Po autorit, këto seqë po e shohëm i ka siel 7 kushte, për me po hu këtë dispozit, apo këtë gjukim. Po dhe të nuk e le argonë hadethin e burë, hadethin. Po kjo është kushte i parë. Të burët, kushte i dytë. Ujë që është ta hurë, me ponë sasit paktë kushti i tretë me qëllim është vetmuar kushti i katërt, një grua, kushti i pestë për të për të marrë një për të pastruar me një pastrim të plot kushti i gjashtë pastrim i cilet vijnë si shkak i hadesit ose për ta larguar pranë një hadesi, kushti i shtatë. Pra, nëse plotson këto 7 kushte pahohet edhe vërtetohet dispozita. Prandaj nëse burri e merr, propoastrohet për hadesit, po kur është pastruar me abdes me një ujë të këtij lloji, atëherë ky ujë nuk jë alargon hadesit. Pra nuk e bën të pastër me abdes, edhe pse uji është i tahur. Për shembull, një grua e ka pasur një Uh, për shembull legan apotengjere me ujë e cila e zën sasinë uh, e po, kina, kina që, ujit në gjithë gjysmë po kemë të thonë kemë të thonë që përmban ujë në sasi e madhe sasi të madhe të fukahajës të dietor të fikut po në kuptimin tek në tek të fikut do të jetë du kuletin po du kuletin përponesosh në kologjis por nuk e ka arrit këtë sasinë e madhe edhe me këtë uj gruja është vetëmuar në një banjo, edhe aty ka marrë abdes të plot. Pasaj ka dalë prej banjës edhe ka ardhë një burë, ose burë i saj, bërshotë i saj, ose blaj i saj, e kështu më rrëdhë. Pasaj edhe ka marrë abdes me atë uj, atër autore bë thëtë që kjo uj nuk e lërgën hadethen i këti burë, por nuk lovarite që ka marrë abdes. Edhe dhe, dhe të marrë mar abdes prapë me një uj tjet si kur kët this was it. Të dietarë sillen ndalesën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam siç ka urdh në hadithin që transmeton Imam Muhammedi e Abu Dawude në sa'in edhe pa thotë tiert që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë ndaluar që burri të pastrohet me ujin e mbetur të gruas. Edhe gruaja të pastrohet e ka ndaluar pra që edhe gruaja të pastrohet me ujin e mbetur të burrit. Po të pastrohet me gusel është fjala. Po ka pa ka ndaluan jo këto selaruzuli bi fadl al-mara wal mar'atu bi fadl al-rajul. Çka gruaja të marr gusel me pjesën e mbetur të ujit të burrit, po edhe kundërta, pra që burri të marr gusel me pjesën e mbetur të ujit të gruas. Pra qol flasum pjesën e mbetur nda duhet ta kuptojm se se kanë marrë ngosël në, në at kohë pra kanë sjellën enën me ujë dhe e kanë zhyt dorën e tyre edhe kanë marrë ujë edhe kanë hedh mbi trupin e tyre po pra me dorën e tyre në këtë formë edhe pjesa e mbetur e ujit në këtë hadith po pra që është hadith sahih i sakt që shkallonim li hagheris na duhu sahih ose zinxhiri i këtë hadithi pra është i sakt po ashtu bei hqiu ka dhënë rrëfuat uftaj të respetu së të këti hadithi, këtë jëndë besushëm. Pra, prej nëson ka, e ka ndalu në këtë hadith që me ujnë e mbetur të burit të pastrohat gruja, apo e kontrta. Edhe dhe dhe këtë dhja torë këto, kësoj dispozite, ja kanë bashkëngjit edhe abdesin. Për ka më përderit sa ndaluat për gusul, fa njëj të gjëvlen edhe për abdesin. Edhe përderit sa për jam esome e ka ndalu, që të mërët gusul apo abdes për një ujit kë Atër ndalisa pigamirë e thëmë të regon në zhvlerësim, po që a i abdes është i zhvlerësuar, pra nëse njëri u mërë abdes, atarja ka vëpuar një adhurim në formën e ndaluar, po që e ka ndaluar pigamirë e thëmë dhe në këtë rast, pra e, kë adhurim nuk është i sakt, dhe redhëmishë, pra nuk është i pranuar, edhe është i zhvlerësuar. Qërsat shënojmë, vallë, për shkak të shpjegimit të kësaj, thotë është prej qudirave që i kanë thonë dietarët në, në lidhje me këtë çështje është se ata kanë argumentuar me këtë hadith që burrit i ndalohet me marrë abdes me pjesën mbetur të ujit të gruas. Mirë, vallë, po nuk kanë argumentuar me të njëjtin hadith që edhe gruas i ndalohet të marrë abdes me pjesën e mbetur të ujit të burrit. Qëshaj që e shohim nga librin Elensaf dëmëhet humbeli. Prandaj ka thonë lejohet për gruan që të marrë pas me këtë pjesën e bëtur të ujit, çka ka lënë burrin. Mi po përderisa arg argumentet është e njëjtë, është një, prandaj. Ni ha ditë flet për dy rastet. Edhe e njëjti hadith i ka e ka sill të njëtin gjykim, të njëjtin dispozitiv në vend. Edhe e kanë dhënë këto dy pjesë. Prandaj si për burrin, si për gruan, pra si ndahen në dy pjesë, atë E, si është puna ose qështja Ta thot që ne Me argumentu ose me punu me një, një pjesë të hadithit Kërse mus me marë Dhe mus me punu mus me argumentu me pjesën e dytë hadithit Nduk e ashtuar kësa E dhe hëndon një qështja shumë rëndësi Që për pjesën e dytë hadithit Ka arë argumente Që të regojnë se është lejuar Po ka arë hadithit e muslimi Që të regojnë se pegameri Sa nësëm është pastruar Po ka marë gusëll me pjesën e mbetur të mbimunës që është kërën e mbimunë përsh të hadithin kurse për pjesën e partë të hadithit nuk ka argument po nuk ka transmitun dhe një hadith që të regon së është e lejuar që gruja pra të pastrohet me pjesën e mbetur të ujtë burët alë kjo është që dija dytë në këtë qështje se do qoftë pa nëj për i shpjegon për i shpjegon për pjesë pjesë këtu kushtë që i ka Po dhëtë nuk e largonë hadetën e burrët Po pe i kësoj kuptohet që Nëse burrë Dëshiron me largoni pa pasërti Me pasërru, pra me largoni Pa pasërti prej trupit e ti Me këtuja të rilejohet Apo prej Prej robës e ti Atëra i dhe thonë logaritet që është pasërru Pra e ka pasërruat pa pasërti Prej trupit apo robës Po është tonë e se i lonë Shuplakët e ti Kër ngritet prej gjumët të natës Lejohet nga se kjo nuk lëgaritet hadeth Po nuk lëgaritet Për deri sa ka flejt Kjo nuk lëgaritet hadeth Mirë po që shkëra me po me posht Po është obliguar që e, Të pastruhen duart të kurzohen prej gjumit Pare se me fut dore në uj, në uj. Po është to preksaj koptohet që Nëse një grua tjetër Merë gosel Apo abdes Me kët uj Atër kjo lejohet Gësë autore e po me që e ka kurzu me burrin. Pra nuk le, nuk e largon hadithin e burrit. Por nuk e bën njeriu të pastër me abdest me burrin. Pastaj autori bëhet yesir. Uji që është tahur mirë, por që është pakt. i paktë. Për kësaj kuptohet që nëse është në sasi të vogël, atëherë largon hadithin e burrit. Argumenti për këto është argu, hadith, do thonë që në disa transmetime, te hadithet e mejmunesh që përmenë më lart, ka urfi jafna, fi jafna. Do thonë që është pasru prej një anë e, që është në formë të legendit. Po edhe e qështë që dhimi legendit është i pakt, pra në bënë sasit pakt ujit. Pasaj atore ba të halë dhe të bihi, dhe një uj të pakt, që e, një grua është vetëmor më të. Qëka do të thëtë është vetëmor më të? Këto, djetarët e më dhe hebet hambeli, këtë vetëmim e kanë interpretuar dhe shpeguar që Marabdes duke mës e par as një e person burr i cili është në moshën e 20, pra që e ka rrit në moshën kur i denmi ndallu xherat. Po që zakonisht është në moshën e 7 vjeçare më shumë. Pra nëse një e person i cili është i moshës moshës 7 vjeçare burë ose i gjithis ma shkullore që katë në është momenjiz pro që ka rritë këtë moshën kër i dalën e gjërat e ka po atër është larguar vetëmija edhe redhëm ishtë kuptohet që nëse burë pasaj ma vonë vjen edhe merë abdes me këtuja atër kë abdes ja larguen hadesin pro bëhet me logaritët që ka abdes që shu shpjegu kjo në librin in saftë më dhejbet hambilin Dersa gjithashtu është dhënë interpretim apo shpjegim tjetër që për qëllim është vetmuar me të, dohën është veçuar me këtë ujë kjo grua. Për qëllimin është që ajo ose kuptimi i saj është se ajo ka marr abdes, vetëm ka marr as kush abdes tjetër për veçsonj. Dhe kjo është më afër hadithit që e, për, e ose kuptimi soj, i saj i këtij shpjegimi është më afër hadithit që përmend më lart nga se hadithi që shoqëvam është i përgjithshëm. Nuk e, ka uzzu, -ka uzzu, nuk e ka kurzu pejga meri sa në lasëm që gruja të vetmohat më të mirë po qëllimi pra që është vetmohat më të pra vetëm ajo ka morë abdesmet po thët e autori li taharatin kambile pa është vetmohat më të në gjatë pastrimit të pjot pra ka morë një pastrim të pjot pri kësoj kuptohat që sigur gruja Nëse groja vetmohet, ose vetmuar me këtuj uji gjat pastrimit, ose në fillim, ose në fund, apo e ka pa po një ë person i gjinisë maskullore në fillim të pastrimit, pastaj është larguar. Donë fillim të apdesit është vonë ose pastrimit, pastaj është larguar. Ose para se të aploj këtë pastrimën, ka ardhur dikush edhe ka prezantuar Atar kjo uj e largon hadethin e burrit nëse më rabdes më të. Gjasë kjo nuk është vetëmuar, sipas interpretimit ose interpretimit parë që e kanë dhënë ato. Gjasë kjo gruaja pra nuk është vetëmuar me kët uj, por tu për të, të marrë pastrim ose gjat pastrimit plot. Po that an hadethin, pra kjo gruaja është pastruar me pastrim plot për e për shkak të një hadithi ose me qëllim që me largu hadesin. Po për dalim nëse, është pastruar me, me qëllim që me për trija më desin. Po kjo nuk hinë këtë kushtë. Apo, është vetëmuar me këtë uj për ta ljarë ose pastruar robe nësoj prej papastretive, prej ndrysive. Apo, për të marë e, të heret, pra që është për qëllimim u pastru prej nevoja, nevoja fizi, fiziologjike. A tërë kë uj, si pas këti kushtin, e... Nëse është për këto rast të fundit, e largon ose e, e, e largon hadithin prej burrit, pra bëhet me abdes. Gasa, dohet që gruaja nuk është vetëm or me kët ujë, por në pastrim i cili vjen me qëllim që të më largu hadithin. Kjo është pra dispozita qso çështje sa i përket me dhjetë. Mirpo esa këto është se ndalesa që ka ord në hadith nuk është ndalesa që të thon tahrim, pra që të largon që është haram e vepruesht. Mirë po ka ardhë në kuptimin që është ma parsore Që burë mos më ula ose mos më mor abdesme në pjesën e betur të gruaz dhe anasjeltës Po, urej, kërahete që është, është Ose ndalesa që është është kërahët të të nzi Po, ndales që të regën që kjo gjë është e urryr Po, e pa pëlqyshme Mirë po nuk është të hrim, pra nuk është bërndaljes të rreft, po që është haram. Pse po thejmë i kështu, nga se kemë argument pëj hadithit mjabasit, radio Allah në huma, i cilë e thot, i gëtës e lebadu azvajgjën nëbigi, salë Allah, sëm fi gjefnë. Hadithi që e, dham shajnë me lartë për këto. E, thatur, disa, njëra pëj gravet pëjga merit, salë Allah, sëm. Njëra pëj bërshvotëve të ti, ka morë gus prej një gjëfënë, qërësam është anë se legënë, anë e vogëlë. Pëgjëa e në nebi, ju së alësëm le jakët e se leminë haë. Pasaj, erdhëm, për e nësëm edhe, të, edhe e të marë gusëllë, prej pjesës në betër të ujët, që ka qëna atë anë. Fëkalet inë në një kunë të gjunëbën. Atërë kjo bashkërët i, unë e thë, kam qenë gjunëbë. Po, kur kam, ju në pasërëm në këto, kam hadith-i sahih çrsomalla. Po pra këtu po e shohim se po i kam vesa me tallon një arsye tim. Ajo se uji nuk bëhet ju nuk. Pra, edhe pse ajo është pra larg për shkak të pra ka marr gusl bashkë sasë ka qenë me, me do të thonë jug, atëherë uji ka mbet në tahuriën e tij. Pra ka mbet ujë tahur. Po ç'është i pastër më vetë apo i pastërën tjetër? Prandaj e saktë është se nëse burri pastrohet me pjesën e mbetur të ujit të gruas, atëherë pastrimi i tij qoftë gosela apo abdas është i saktë, edhe e largon nga pra hadesha e tij, edhe këtë mendoj me ka përzgjedhshë shejul islami ibn Timia Allahu mëshirontë në librin e tij na al-ikhtiyarat. Pastaj autori na vazhdon edhe flet për llojin e dytë të ujit. Pra uji lloji por i ujit është uji tahur. Po do të më edhe këtu shprehje ose terma më mësuj Do men, dit, me e dohet për mense edhe me ditë talljin me tyrë. E uji i tahur po çerek më shpjegon detajosh se është i pastër në vetë edhe pastron tjetrën. Por ajo është e përdorur atui llogaritë që është i pastër. Pra, me abdes ose me gusl. Qose uji i lloj dyti i ujit është tahir, shkëna më pap i falat autorit. E ky është uji që është i pastër në vetë, mirë po nuk të bën ty të pastër. Po pra, nuk nëse e përdor atui nuk i abdes edhe و نكي غسل كشوه مره. الautor يثوت: "مباشم ويتغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليل فيه حدث او غمص فيه يد قائم قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسله زالت النجاسه بها زالت النجاسه بها فالطاهر" në saki uj, pra uji që është tafut. Intereson gjuha ti, apo shija ti, apo era ti në Romë. Po shkakton gatimet, apo po shkak që në të ka rënë diçka i pasur që shkam ta shpjegoj son. Apo me sasinë vogël të ti na është larguar hadezi. Apo në kët uj është zhytur dora e dikujt i cili është ngritur prej gjumit të natës dhe që e ka prishur abdesin apo ka qenë hera e fundit e pastrimit me cilin është larguar një ndyrësirë, një papastrëti atër kjo uj është tahir po kjo uj është tahir kaj të orase që i promenë më lartë të, të regojnë që kjo uj po pej tahurit ka kalu në tahir, po që është tam kjo është lojit i, i ujit si pas me dhejbet dhe qka është ujë tahir, pra ujë tahir është a i cili ka është ndryshuar komplet, tërsisht, pra që prej ti ma nuk e shion erën, vërët e shion e ujit, apo erën aromen e ti, e kështu më rrët, apo janë ndryshuar e, shumica e tipareve të ti, po pra, që janë tri, si që përmanit dhe autori, pro shia e, e aroma e dhe njyra, nëse shumica këtyre ndryshuar, atër a është tahir, autorë po e sill po e sill shambaçë si, si komo si që ndryshuat këto. Thot bitabahin, spari për shkak të gatimit. Për shembull, nëse në kët ujë është gatuar është ose është, është zier mish. Atëherë ja, do të bëhon mishin kur ziet në ujë, atëherë uji ndryshon. E ndryshon, domethënë shija i ndryshon ngjyra, i, i ndryshon e aroma, domethë kot ndryshim çart dukshëm. Ndryshon shumë. Atëherë është tahir, nuk është është tahir mirë po nuk është e mtahir po nuk është i pastër mirë po nuk do të bën ti nuk të pastron ti O tore po të ose pritin فيه ose për shkak të një një gjëje që ka rënë atë pa nëse ka rënë në këtë ujë një gjë që është tahir që është vetë ajo gjë është e pastër mirë po e ka ndryshuar cilësinë ti para te këtë ujë ose shumicën e tyre atë kë uji logaritë tahir po nuk do të bën ti të pastër Përjashtem piksojmë meselen, piksoaj çështja bëjnë ato raste që kemi përmendur më herët. Ose po ka thonë autori, përjashtem piksojmë në banë rasti ku nuk i mundi si me rujt ujin për këtyre gjëra që bien atë. Apo përjashtem bëjnë raste kur uji bie diçka i cili nuk tretet në ujë, po edhe pse është është e pastër, mirë po nuk përzihet, nuk tretet me ujë në ujë. Qësh ka që në rasti i kanfurit, pasoj bimës që aromatike pa nëse bie në formë të sobëzave edhe a i patishim që përndaj se oka aromi janë ndryshon aromen erën ujt, aromen, po gjithashtu janë ndryshon edhe në gjyrën virë po më herët kemi thonë që kjo është tahur nga se nuk është tretur betëm e ka rënet edhe ka prej kur ujt po ashtu rasti po preashtim bën rasti kur rëth ujt ko pem edhe do thotë për këtyre për e mbimë gjetët shumë të në ujë dhe e ndryshojnë pra në gjyren, ose e ndryshojnë e, aromen, ose e ndryshojnë shien e këti ujë, atërë, si pas, e, qështë e kemi shpegu më harët, kjo është tahurë, nga se është fështirë me rujt ujin për këtyre gjerave. Mirë po, e, në këto rase që po i përmena autori, kur bine të dishka që është e pasër dhe pra nështë, tretën dhe të e kështu më radha dhe është më rujt, nuk është fështirë më rujt uin për e atyre gjërëve a tëra është tahir arsyja se logaritet tahir nga se që është kanë thonë këta djetarët që këti ui më nuk mund është më thonë ui është njërë të pakufizume njërë të pakuzume mirë po i thu ui edhe ja atribonë atribonë ose ja bashkanë gjëtë një fjallë tjetër po shanë thë uj i lullëve ose uj i të rëndafilëve e kështu marat nuk mund është me thonë ma uj këso e mënyrë të pakur zume së të pakur zume mirë po këto mund të thuhet që kjo nuk mi afton kjo argument që e kanë siela të ose kjo arsetim që e kanë siela të nuk mi afton që të miret si argument për me kalu po pej, e kalu ujn prej të të horiës po për faktët që është të hor në tahare, prapë në lojën e dy që është tahir pra që vetëm është i pasër, mirë po nuk të pasërëm ty përveç e rastit kur do thot ujë transformohet krejt komplet edhe do thot emri ti ndryshon komplet tërsisht po shanën kër zihet do më thot mishë në ujë, a tërmati më nuk më nështë me thonë ujë as kush nuk e shëtë ujë Mirë ponarë e përshë të so i thonë Marok, pra lëngë mishi. Ati ma nuk i thotë uj askush, nga se ka ndryshu komplet, e, do thotë natyra ujit, edhe do thotë për këtë arsye, do thotë ndryshohët komplet edhe emri i tina, tërësisht. Po pra, emri i ujit ka kaluar, e, do thotë tërësisht në një emrë tjetër. Apo, për shambull, nësa të është zirë kafe, i thotë kafe, apo qaj e kështë të mërëdhë pëtraspo pra, në këtë rast ose raste që është mai nuk quhet ujë, mirë po quhet pije tjetër, varësisht prej ë çfar pije ose çfar lloji pije është ai. Edhe kësi rast, thone, ajo, e, thot, në këtë rast do të thonë ajo ë do të thot quhet mboste asaj gjë që ju ka shtuar ujet, po qoftë sa më sa kafe ose çaj ose lëngë mishë etj. Mirë po vetëm për faktin që ka rënë diçka ka rënë diçka në të ë edhe e pasër edhe e ka ndryshu pro njerën për cilësive se shumisën e tyre mirë po nuk e ka ndryshu pro emri në ujit atër do thot për zgjelja ose mendimi që në ka për zgjel Shefus e minja allom shroft dhe Shefus e minja allom shroft është që në këtë rast uj i mbetet tahur po nuk kalon në tahir po mund është me mara abdes e, me atë uj dhe a e që të regonë që e, mendimi i autorit edhe këtyre djetarëve është i dopt arse qështë e pa ma lartë ata thonë që në gjethet e pëmës që binë në uj po gjethet e pëmës që janë rath ujit që binë në uj edhe që është vështirë po të ruot uj i prej tyre edhe pse e ndryshojnë ujin po kërët bina të edhe pse e ndryshojnë ujin po ndërnjën piti para ose shumicën e tine e, e tyre pra pëthonë që është tahur mi po thonë nëse një një qëllëmi është i vendosë të gjithë në uj, atër uj më nuk është të hurë. Pa është tahir. është tahir. Pa është tahir nuk të ban të pasër ty, nuk, nuk logaritër shë ki abdes apo gosën e kështë mërë. Aje është mirë një ohorë që nëse dispozita e uj në këtë rast ka kaluar në një dispozit tjetër, po vendimi ose zhgjimi për ujin është është ndryhuar ose është transformuar dhe ka kaluar në një dispozitë ose zhgjim tjetër për shkak ndryshimeve të ti. tij atar këtu nuk ka dallim a është a ka, ka ndodhur kjo për shkak se ka qenë vështirë me ruajt ujin apo nuk ka qenë vështirë me ruajt ujin do nuk ka dallim a ka ndodhur kjo për shkak se ato janë vendosur gjëra çelësimisht për njerëjit apo pa qëllim kanë ka, janë vendosur gjëra pa qëllim. Paçoj shpërparamo më lart për gjethat e pemës. Njëtor se asigurator, sigur rasti kur themi që na më marr nëshallan në termën kur u intereson për shkak të një ndëgjasitë për shkak të një ndërsire pa pastërti. Ktu nuk ka dallim. A është e vërtetë me ruajt ujën prej soi pa pastërtia apo nuk është e vërtetë? Ka uji llogaritë pa pa të papastër. Po ashtu nuk ka dallim. A është vendosar e pa pasërti Me qëllim në atuj apo pa qëllim Por drejsa shkako Fa e që në usull Në bazat e fikët që otë el ille Pra shkako arsia e, është ndryshimi I ujit A tërë do thot nuk ka dalim Se aban me qëllim apo, apo, apo pa qëllim Po nësë ndryshon uj A tërë Do thon është i pa pasër Nësë nuk dryshon është i pasër Qështë e mishkegu që kanë ndërsa të kaluara edhe me çështjen e celenjemi duke folur sht e njëjtë mesele ose e, e njëjta dispozitë dhe vendim dhe Allah e di më mirë. Pastaj thotë urufi 'abi kalili hadath ose me sasinë e pak të ujit sipas autorit për sasinë e pakt është nën sasinë kuletenit që ka qenë nën 9 tonë kilogram para ofresës, nën 9 tonë 95 kg. Por nëse me sasin e pak të uj që është nënkullet e i në largohet një hadeth, atëra i logaritët tahir. Pavërsisht a, a ka qenë hadethi për, që i ka përshiket në gjymëtyrë një, të sërganët të trupit apo një piesë të tyre. Si kuptohet kjo, pa mas miti mund të kuptohen mëse sh shpjegohen për mes shambujve. Ose e marum një shambu dhe reksane. Një njeri që është ta me ka, ka fasë një tengjera o fërvetis me ujë për të nëzjeri është të vogël, për e dim që sasi është nën kuletin. Edhe, ka deshru që me mor abdes. Edhe, spari, pra i ka pasru shuplakat e ti, pra pas e që ka fut e, dorën në uj, i ka pasru dy shuplakat e ti. Pasa e ka fut prap grushtën e ti në uj, e ka, e ka fut, e ka zhytë atër edhe, e ka pasru ftyren e ti. Deri këtu, ujë endë, Nuk e ke bër tahir. O hanjosh tahur. Andaj nuk e ke bër tahir. Mir po pas ksojna ayeka jut komplet para krohën e ti në ujë, edhe më kët zhyjtja ka bë po e ka bë me njet. Po pasoj zhyjtja e ka bë në jet që më larguha dhëthen. Më larguha dhëthen prej ti. Po më më mora bdhes. Edhe pasoj ka largu dorën. Ktu si pas autorit do thonë hadethe është largu për i dorës hadethe është largu për i dorës edhe këto është e saktë thuhet që hadethe është largu për i dorës me një sësi dëvoglë të ujit prandaj uje në këtë rast kam e tahir po është tahir mërë po nuk të pasrën ty mërë po edhe për këta nuk ka argument mërë po argument nuk ka Po ata e kanë sinë pronëta dietore, autorë dhe të tjerë, e kanë e kanë sinë në arsyetim. Po atë që më son deri tash ta alil me sjell arsyen, shkakun pse pse e kanë e kanë pruket dispozita vokal këto vendime këtyj. Këto që më cila është ajo ka thonë se ky ju është i prodhur për ne pastërti teatrë, për ne pastërti teatrë. Prandaj nuk lejohet të përdoret prap herën e dytë. Edhe e kanë arsyetuar këto duke a, e bërë analogi këjas pra me robin i cili lirohet sklavi robin i cili lirohet nuk mund është me liru prapata po përdej sa edhe në këtë ras sa, osht, kry një adhorin me këtë uj nuk mund është pra me përdojrë për një adhorin tjetër edhe lirimi sklavit pra është në këtë form pra nuk mund është me liru dyherë mirë po kër arsvetim që e kanë sinë la dhe së argumentim edhe këtë analogi është të dopt përshka kë Ja 우선 nga monta tregojm se është dom nga dy aspekta. E para është se ka dallim mes bazës edhe degës mbi cilën e kanë bërë këtë analogji. Për bazën mbi cilën e kanë bërë analogjinë që është rumi li ruar. Për ka dallim mes bazës që është këtu rumi li ruar edhe uji i cili po bëhet analogji me, me bazën pse ka dallim nga se Robin kur te lirojm ai mbetet i lirë, mua nuk osht rob, nuk osht skllav. Do saq uj, qe uj. E me do të them se asina pak cilit po larguohet hadithi, ende mbetet tihet uj. Pranë llogaritë që është uj. Prandaj nuk është saktë që nuk është saktë e saktë ajo analogji, prandaj nuk është e pranueshme. Aspekti i dytë është se e, Robin i cili është liruar një herë mund këthehet prap në robrinë dhe sklavrinë të ti. Por shambull, me ikte jo besimtarët e armisht e muslimonve, edhe pasaj muslimant me arrit prap me, me robru ato me sklavru, po gjatë betejeve kështu moralës që është ka qenë e një orë për në të kaluarën. Këto qështjet është nukarë, o për sklavrë mirë, po ata kanë po këtë analogji, pra ndaj është mirë. Po me ditë se si, do thonë që analogji ose krasimi që kanë si latë është i doptë ose i pëpranush Pra, mas një kohë, prap masni ko prap musliman kan arritë mi sundua ato vende kështu me radhë edhe me me robërumës sklavruar. Atar prapin kët, kët rast lejohet se prap me me robë dhe me sklavruar. Kështu që prap te ky njerëz kthehet cilësia apo atributi sklavorisë. Edhe është saktë që prap të lirohet edhe sklavruot, pranojë është do po, thot po ekzistoi ka mundësi që një rob të lirohet dy herë ku herën e parë dhe herën e dy dytë tirohet për shembull në rastet kur ka kafaret pra shpagim e cilit obligon lirimin e një robjas apo slavit në raste ndryshme të cilës janë të njohuara. Prandaj e saktë është se ai uji me cilin sasia pakte ose uji që sasia pakte të cilet e, e largon i hades ai provon bëtet tahur. Pra bëtet ujë që është i pastër në vetë dhe të pastron ti Nga se në origin, e, ose në esens, theme që kanë betë tahuria të kjo uj, po kjo të cilsia tahurias, që ja është i pasër. Nuk kam mundësi që më largu për i kësoj esense, për i kësoj origine. Përveç se me argument fëtar, i sili është i pranushum edhe i arsyshum. Pasaj autorit thot, au ghumi se fihi eduka i minu mi lejli në këdhin li vudu. Apo, në kët ujë, pa qëllim është në kët ujë tpakt, ozhitur dora e dikuj i cili është ngritur prej gjumit të natës dhe që ka që nuk ka dash, po shek ka prishur desto. ë në kur kur përmendet dora ashtu në një të pakufizuar. Pra në tekst ose dohon në fjalë të diktatorëve kështu më rad në pak kur zon pak kur zuma tërësh për shellim shuplaka dorës, pra dora deri te kyçi i dorës, kyçi i cili ndon para krohën për shuplakës. Prandaj këtu nuk hyn ose nuk përfshihet para krohën. Pashëm po në praktikë, besim autori është njeriu, një një njëri i cili është ngritur pe gjumit natës, pa gjat natës, sa kusht me radhë se pe gjumit natës, edhe ka një enë të nxjere me ujë, të fakt. Edhe aty pra ka futur ose ka zhitur dorën e tij që shon deri te kyçi i dorës. Atëherë në këtë rast, ky uj pez, cilësis ose e natyrës që ka qenë i tah, tahur, kalon në tahir. Pra është i pastër mirë, por ty nuk të pastron, nuk të bën, nuk lejohet pra me marr abdes me të. Argument për këto kan thonë është hadithe që transmetohen do Buhariu do Muslimi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonidha ste ka dha ehadu kum min neumihi fela yaqum bisyadihi fil ilah hatta yaghsilaha thalathan fa inahu la yadri aina batat yaduhu kur dikush prejush zgo nga xhumi atar mustajus mustafus dorne tine anen ku ka uj derisa te pastroj pro duart te ti tri her gasa i nuk etin se ku ka qendruar ndora e tijat natës. Ro ki këtë hadith kemi ndales që me e zhyt dorën në anën me ujë. Dhe arsyeja pse është ndaluar po hadithi që lartë. Mirë po nëse, e përmendon më lart. Mirpo nëse ndora e zhytet në një anë ku ka ujë ose në një, një vran ku ka ujë shumë, po sasi të madhe që është koleteni më shumë. Atë kjo uj në betet i pasër, po pa tahurë, në betet uj që lejo të më mora për desmë të. Po ashtu, preksoj që e kam përmen, për për këtyre kufizime, po kërzime që i kam përmen, në tolë, nëse dikush e fut këmë bën e ti, në kët uj atëra e ndë është tahurë. Nga se, po thët, dorë, pa ka kërzumë me dorën, edhe në hadith kështu kartë, pa mështë e fut, dorën dikush. Po ashtu, e, para krohën e tij prapa uji është tahur. Eandajse kët uji, nëse në kët uji zhyt dorën e ti një jo besimtar, prap, sipas kushteve apo kurzimëve që i ka sjellë autori, uji është tahur. Apo nëse në kët uji që është i pak të zhyt dorën e ti ndikosh që është i çmendur apo që është i vogël, po që edhe a do nuk hahin veshin me dorën? Pa, nuk është më kellif, pra që ngarkohat me dëtyra kështë më ratë, atëherë, uj është, edhe pse kë, pra, e, ka flejtë natën, pra në gjumë të thellë, ose gjumë gjatë, gjatë natës, është gjuhë, dhe dhe thate edhe ka zhujtë doren, është uj është i pasërë. O pa, dhe nanën tjetërë, po për këtyre këfizime, këshzime që i ka silatuore, nëse një burë musliman, pra mosh rriturë, pasi ka flejt gjatë ditës gjatë edhe është zhjuar edhe e gjydore në ti në këtu i të pak prapu i është të hur pa është tonë nëse gjatë natës flenë pak, shkurt edhe e gjydore në ti në këtu i të pak prapu i është i pasë kjo është përfundime i cilje vje prej fjalve edhe kushtëve edhe kufizime që djetartë e medhebet hambeli i kanësilë në këtë qështje Pra, nëse njeri ju i cilë është mukellef. Pra, mukellef, kur përdojat ke fjale mukellef, se kur përdojat fjale të klif, <coughs> për qëllim është, dikur që i cilë është e, musliman, është moshtë rritur, edhe ka mendje në shëndosh. Pra, i përshinë këto tri cilësi. Nese një person i këtilë, e zhjudorën e ti, o sa të thotë, si pas kushtave që e përmeni autori, e, në fjallët e ti, në uj, atër uj i bëhet tahir. Mirë po, nësë ndalim dhe më ditohem në këtë qështën këtë meselim, arrim për fondim që është mendim i doptë këm. Parashtu e se hadithën nuk të rganë për gjitha këto kushtët dhe kushtzime apo këfizime që i kanës jel këta djetarë. Hadithështë ka arënda lesa në mësë me e zhjy dorën në kë uj. Për jamere salalasan pasaj nuk ju ka qas fare që ës të ujët, pra është të pasër apo është tahur apo tahir. Pra, në hadithën e pejnallës sa më këmë thëtë fejnë e ahedekum, lajët ri ejnë e batët jetuhu, nga se në dikush prej jush, nuk edin ku ka qëndru dorë ati, gjatënatës, ka argument që ujë nuk ka nuk ka ndryshuar. Pra, e, vendimi apo gjukimi disu zita për ujë nuk ka ndryshuar. Gazi kë, arsvetim këtë të alilë që po esil pejgamerin sololosëm, tragon se kjo që është e ka të bëjmë vetëm, do thonë nga aspekti i masave rezervë. Po njeri ju djetë i rezervuar, që mështë e zhuj dorën e ti në këtuj, po nga aspekti i masës të sigurisë. Po nuk është nga aspekti i bingjës, po bingja për mesilis lërgohet një bingja tjetërë oni tash këtu e kemi ne çështën për celën e mi të bintur ajo është se ky u është i pa, është tahur është i pastër do të bën pastër do të bën pastër edhe ty të pastron dhe kjo bintje nuk largohet veçse me një bintje tjetër të çështë është e një orë proprio i parrimeve të fesë që nuk largohet me dyshim kurse këtu përse më thot nga se dikursh për juve nuk e denë sa ku ka e qëndruar dorat i gjatë natës. Pra nuk e din. Kto kemi dyshim, por nuk është i sigurt. Ma ky dyshim nuk e nuk e largon bindjen. Dhe përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar për muslimanin që me me zhyt dorën e tij para se me pastrua 3 herë, atë sa ime që kjo çështje për ju jo besimtarin është më parsorë, pra çet vlej edhe për të. Nga sa e njëjta arsye që u përmen në hadith e që vlejnë për muslimani cili ka flejt është e njëjtë arsye që vlejnë edhe për jo besimtarin jo muslimani cili ka flejt edhe në mirë po faktë ose arsye përse këto fjallë dhe kjo urdo ose kjo ndaliz nuk është drejtuar jo besimtarve mirë po me son po dhe dikush për juve po për i muslimanve atëherë e sakta reksojna është se edhe jo besimtarë edhe janë të urnuar apo të ndaluar me me degët e fejs, ashtu si që janë të urnuar edhe të, të i pasojnë edhe bazat e fejs. Pro, kjo qështje që ka ornë këtë hadith, ose kjo gjukim kjo, kjo dispozit, nuk është nga aspeti të klifit që përmanë në malartë. Pro, kjo është një qështje që ka të bëjmë usullifikit, pro, ligjet apo dispozitët në islam dohë në të klifit, hokum të klifit edhe vodri, pro, dispozitët apo vendim që është të klif, pra që i përshinë qërsa ma lartë njerës që janë musliman, moshkritur, edhe, dhe o thonë me mendje shëndosh. Pra kjo nuk është kjo meselë, ose kjo urnë në një përjën, ose që henë të këto vendime, apo të këto ligje edhe dispozita. Mirë po është, o dëi, pra jënë meselit ose dispozitat, që, ka, që logaritën si kushte, apo shka që, apo pengesat të të të këtyre dispozitave apo ligjeve të tjera që i ka ja ka vao Allah, Allah subhanahu wa taala obligim pa njerëzve që janë moshritur musliman e kështu më radh. Po kjo çështje që qomend në këtë hadith hinte hinte këto dispozitat apo ligjet vendimet që janë wad'iyah, uh, pra që janë si shkaçe të dispozitave të tjera, apo janë për arsye shkaçe të dispozitave të tjera apo janë kushte e kështu më radh. Si do të shohësh ëë kë këkuzhëm që kanë sjellë që ka sjellë autori po tek lifën. Pra që kë fjalë, që këto fjalë pejama se mos e kurën, i pejanë se ka hadithu ka drejtuar muslimanëve që janë të dhodmosh rritur edhe e do thonë që janë në mendje të shëndosh, themi që i njëjtë hadith vlen edhe për uh, për për çastum për, për djalin ose fëminë vogël. Kaj që nuk është moshtë rritur Do thot edhe aj Edhe ti i drejton këtë fjall Ose kjo hadith Edhe pësa aj ndosha nuk dënohet Ose nuk dëshkohet Nga se ka mësi që Dora e fmis E se nuk e ka rritur moshën Më dhore tjetë E pa pasër e, e ndyt Me ndonje pa pasërti Me ndonje ndyrsir A, Ose ka mësi që kjo fmi Për shembull, nuk është pastruar për nevoja nivode, fi, nevoja fizjologjike pas asaj që i ka kryer ato. Edhe gjatë natës dora ti ka rënë në pjesën, për shembull, në organin gjinital apo në anose, kështu më radhë. Edhe gjatë xhumit, gjatë natës. Atë r sikomusi thëme që ë dora e muslimanit i cili është moshëritur. Edhe në me momentin e shëndosh, pa po, po paska efekt, ë do po, të hopon dikoj ka nëse zhytet në ujë pa po muslimani ritur moshërit që ruan veten e tij, e pastron veten e tij me këtyra ndryshime pa pastërtive, dora e tij po ndikoj ka negativisht nëse zhytet në ujë kurse dora e këtij fëmijës, i cili do thotë është më pra më i ushqyer që ka rrit përshëmoll ka rrit moshën 7 vjeçore, nuk po ndikoj ka nëse zhytet dorë për saj, ka mundsi shumë që mos më një gati vetit, ba veten, ba mos më rujt veten, mos më pastrua kështu më radh. Prandaj, për shkakun që këy mendim Cilën kasil autori është i doptë edhe nga aspekti i argumenteve vetore dhe nga aspekti i argumenteve logjike. Po nga aspekti i argumenteve vetore është e hadithu nuk tregon për gjitha për gjitha këto kushte ose kufizime që i ka sjellë si autorin nga asnjë aspekt. Po nuk tregon për këtë mendim që i ka sjellë si autorin nga asnjë aspekt. Dashkënga ona logjike thënë që këto kushte, të cilat i ka përmend autori, për çion Islami, që i tham mosha arritur mendja shëndoshë e kështu më radhë, edhe që tjetë pra, pasi që një rjutë të këtë bërë një gjumë të gjatë, gjatë natës e kështu më radhë, këtë të kushtë nuk mund të përfitohën prej hadithit. Po pra, hadithit nuk të regën për këtë të kushtë në njërë eksplicite, njërës specifike. Po pra, ata, qësile të jonë formë, në të së më njërën se si kanë argumentu me këtë hadith për kë a hāduk in aḥadakum donjuri për ju, fa in aḥadakum donjuri për ju. Pra qëllimi ka hon, ka han për ju me këto fjalë, premsoni ka drejtuar muslimanëve. Pra ai këto ka thonë kuptohet se ç'është kuzhzohet Islami. Edhe kur ti drejton këto fjalë in fa in aḥadakum donjuri për ju, atërat sot këto fjalë i drejtojnë vetëm atin që ç'është më rrritur. Pa çështë më këllavç është më shrritur edhe çe ka mendje shëndosh, nga se ati drejton këto urna dhe ndalisë. Për shkjo e kanë e kanë zer kët e kushtën e të klifet. Pastaj ka thonë fe inna hadukum la jadri ayna batat yedun, dikush për ju nuk e din ku ka çëndruar dora ti. Për fjala batet në gjuhën arabe ka për shëllim natën. Për el beitu të kjo shprehje çe përdoret në gjuhën arabe. Ose kjo folja kështu më radh përdoret gjatë natës. Pa, nuk e din ku ka ndryshuar dora ti gjat natës. Kjo fjalë është enjesh me dhe me fjalën këtë fjalë kemi edhe na, do të thonë në Kosovë që e përdorum me bujt të dikush. Pra me bujt është për qëllim gjat natës, është kjo fjalë është nëzir, është e kopiruar edhe kjo fjalë që për, të, të të kjo folje që është në gjuhën e Romës. Po ashtu e kanë kurzuar që ai kurrzohet për i xumit mos ketë ambdes to e kanë përfituar për fjalët më thjesëm ka thënë inahu fa inna ahaduhum la yadri asa dikush për ju nuk e din ku ka qëndruar dora ti gjatë natës prandaj ka thonë gjumi i lehtë që gjumi i pakt njeriu e din ku ka qëndruar dora ti prandaj kjo nuk, nuk nuk nuk e dëmton ose nuk ka kurfar efekte negative dikim negativ mirë po të qesh sa më lart dora jo besimtare po ashtu edhe dora e fëmisë të vogul që çeljo shumë më mjes, pra që e ka arrit në mosh e kështu më rad. Po edhe aty, do të thonë që nuk e ka nuk ka arrit këtë mosh. Fra çmë i dallu gjërat, çela bën, çela nuk bën e kështu më rad. Dorat ynë është më parë solë që t'llogaritë që ndikon edhe ket effect ose ndikim negative doon në kët ujë, sesa dore o muslimonit që shë bjegu më më lartë. Se do qoftë, për mblatë të sejmi, se, se pas fjallët e këtyre djetarve, ose mendimit e tyre, nëse ploson këto kushte që i ka përmen autori, edhe e, do thonë të kështë e zhujt dore në ti në uj, po në atë enën ku ka uj, pare se me e pastru triher, atër kjo uj është tahir, po nuk është tahur. Mirë po asen të është që kjo uj logaritë e që është tahur nëse vëpran këtë njërë, <coughs> nga se e kondështon për hadisin kërën ndalesë. Edhe për jam verit, sa nësën prana ka ndalu që me zhujt dorën këtë ujë, para se me pastu të rjerë. Dhe përshkak e, që këmëndim është përshkak dopsi së këti mendimi, edhe vetë këta djetarë, Allah, Allah më shëroft ka thonë nëse njeri ju nuk gjenë ujë kjetër përveç këti, i lejohat me për dorë Mirë po pas, pasi që të mërë abdes ose gusl, me këtë uj, atërë dhëtë me marrë të, të jemëmë. Kjo nga aspekti sigurisë, kështë të kanë thonë, me konë maj sigurt, ehtijatë. Po, me pas ehtijatë, me konë maj sigurt. Po, është të që dërshme se në këtë rrasë ata e kanë bo obligim njëriut, ose muslimane që mi marrë dy pastrime, mi vëpru, ose mi ndërmarë dy pastrime, edhe abdesin edhe të jemëmën, po pastrimin me dhe. Mirë, po kjo, ku është argumenti për këtë obligur shmeri? Kësë kemë argument, asë koran, në libri në allot, asë sunetën e pejga mberit, s'asën. Po në koran, edhe në sunet është, që një obligot, ose me përdur ujin, ose me mërë të emumën, njërën për këtë në dyjove. Mirë, po, faktisht e kanë dje, pra në vetën e tyre, që është i dopt këmëndim, dhe do më thonë nuk uji me kë me këto me këto ku, kushte ose kufizime që i kanë përmendur ata e me kaluaj prej tahuris, po pej uji i tahur, në uji i tahur kjo është një gjë, thonë që më ndëmo është i dopt, atë kan thënë për dorë edhe merr të im. Mirë, po ndoncësh sa më lart ky IQ i shoqëral logaritë që është tahur. Nëse dikush thot çeli është arsyeja që pejgamberi sallallahu ne kan ndaluaj Më ajo dorën në ujë para se me pastruj ti herë, para atij që zgjohet prej gjumit. Përgjigja për, për këto është ose do thonë se arsyeja për këtë ose arsyeja urtësinë për këtë gjë e për ka përmend pejgamberi sallallahu lë alajhi. Ka fejne ahadukum la jadri ayne batat yadu. Natë sikur ju nuk e din ku ka qëndruar dora ti. Mirë, dikush mund të prapë më thon, unë e vendosë dorën tek vend në një mbull, e mbështjellim me diçka, mbuloj ose dorës ose Uh, do thonë në gjajshme me këta me një qeje se e kështu më radhe edhe e di që dora ime nuk prejkë diskat pa pasër pi pjesëve trupit tim nga së dhënë kur kam ra me flajt jëmë pastruar komplet ashtu që shumë me obligon feja pra prej pa pastër tive do thonë pej nëvoja fizi fiziologike e kështu më radhe randa edhe nëse subozohë që dora ime ka prejkë për shumë organi gjenetali ose anusin aja nuk është bërë pa pastër, atëra e kam obligim i pastru. Dorën 3 herë. Për djyshën e përktarës së dietar të fikut, profukaja Allah më shohut ka thonë që arsyeja ose shkaku pse na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i pastruar duart 3 herë nuk është e njohur. Prandaj kan thonë që vepruarit me këtë urdhën e pejgamberit sa ose me kët hadith pejgambereshom është nga aspekti që quëtë e të embën e l-mahën, adhërimi pasër. Pra, l-mahën është adhërimi që ne e zbatojmë edhe pse nuk e di në arsyën, shkokën. Qështë e ka përmen këto, pra, në librin e l-insafë të medhebet hambili. Mirë po, aje që kuptohet prej hadithet, pra kuptimi jashtu, mi dokshën me hadithet, dhe të është se kjo qështë e është, mojlele, po ka arsyën, pse e ka përmen këtë fjalë pejga mirë i salonsë Pas kaon dikush për ju nuk e din ku ka qendruar dora ti, pra përse më ka sjellë arsyen, shkakun. Prandaj edhe sheh polë islam i binte mi Allahu shofte të shpjegon më së miri ti këto. Në librin ti mëmëjmul fatawa. Qenka kë, kë arsyetim, kë arsyet që e ka sjell pejgamberi sa, është të ngjashëm me arsyetimin apo arsyen që ka orë në hadithin tjetër që transkriptohet do Buhari dhe Muslimi, ku pejgamberi sa nukalloni idha ste ka dha ahadukum Min, me nami hi Fe ljestën thyrë thële Thë me ratin Fejnë në shëjtane je bitu Ala kajashimi hi Kër dikush për juve është gjohët për i gjume Atër le të shfry hun të ti tri her Po me ujë Me, uj, me shfry hun të ti tri Nga se athot shëjtane <clears throat> Qëndran Ose bun Qështë dhe pam Je bitu Prodhën është të një tja fjallë është përdor Në hun të ti Në, në vrimat të hunës e njeriut Pande shëvël Islami thot këmosi çe kjo dor me, me të cilën ke fletë ka lutë me tëu shejtanin. Edhe ka burtë kjo dor gjëra që e ndëmshën për njeriu, apo gjëra që do thot e e, e dëmtojnë ose e, po e dëmtojnë ujin me qëllim ti pastaj ujin ti pastaj e zhyt kë dor. Për këtë arsye pse më me e kanë ndalu, do thot që me zhyt dorën në kët uji para se me pastru tri, tri herë. Onë do të madharko ne paloj, i llojm 3 herë shuplakët e durrave të lejohet me zhyt apo me futën dorën në kët ujë. Edhe kjo që e ka përmend autori, pra vërtet së Islami bën të mirë është, është, do të thonë, një çalim shumë i arsyeshëm dhe i pranueshëm. Prandajse në Sunit do të referohem kësaj çështje vetëm nga aspekti i, i fizik, apo konkret, do të thotë i çmos thot, me dorën qase nuk e dinë ku ka qëndru dorë ati gjatë natës ose gjatë gjumit, atërë nëse do të ndalë ose do të ndalëshem edhe të referoshim vetëm kësoj qështje nga aspekti fizik, nga aspekti i dukshëm, atërë njeri u ka mësime ditë ku ka qëndru dorë ati. Mirë po, si që pomë soneti, po hadithët e shpjegon njërë atë ketërën. Në dhe vëtetë kjo që e ka siela Shrejul Islami i Bintemi Alam Shoft është një shpjegim sh Pasaj autore e silë dhe të fundit thëtë Au kane e akjera gësletin zeljet Bihen në gjesetu fe tahir A nësë është herë a fundit Me cilin Pastrote dhe lahët pa, Ndyrsira Atër u i që u përdor Po në këtë herën e fundit Për pastrimir e kësaj Ndyrsira është tahir Po është i pasr Po qëllimi Ose këto Këtë ë do thonë paramri i referohet ujit që është sasi të vogël gjithmonë, pa çë është sasi të paktë. Do të jesh i ohur të fokahet e dietor të fikut, që patjetër për më pastru vënën, i cili, i cili nka rënë në gjase, po ka rënë pa, pa pastërtia ndyrësira, atëra ju do të lahet 7 herë. Për këto inshallah kena me fol në tarmen, me Mirë pa të ardhmen, më gjerësisht. Mir po të foka e fukaja është i një orë që mendim. Prandaj di autor kta dietar thonë edhe autorin pastrimet që i bën këtij vendit papastër për hopi numrit 2 deri në numrin 6 këtë uji që ka rënë priksoj pe pri këtij vendi ku pastruaj ndyrësira papastëti është edhe vet uji është i papastër qase uji është ndarëse ka rënë ka pikë pe një vendit papastër për shemb një njëri ndërshëndon me larë rrobën e tipit pa pastërtis. Dajët pastrimet, pra e lån 7 herë. Uji i cili është në dorë përqson rrobën, po pe vendit ku është duke pa në robe, e lar pa pastërtinë këtë rrob. Për herës së parë derën e herën e gjashtë, ke këtë uji logaritë që është i papastër në gjis. Pse nga se është në dorë është larguar për një vendit papastër, edhe është uji i pakt. Por për vendin e papastër është uji i pakt. Fok po, e kësoj kompëtohet që kjo uj pra është takuar me papastërti dhe ka qenë uj i pakt pa ndoj zdo uj i cilje e ka i, i pletson këto dy kushte pra është takuar e ka prekur papastërti dhe është i pakt atër kjo uj logaritet i papastër me vet arsujë nëse fakten që e ka prekur papastërti mirë po të ashtë uj i cilje është, është ka pikë pra është ndarë prej robës në herën është të atë, atëherë ka thonë, su këta djetë alë funë që këtë ras ujë është tahër. Po është i pasër, mirë po nuk të pasërën ty. Pse? Ka se është herë fundit, me cilën është të larguar pa pasërtia. Pra ndaj është tahër. Po pse është tahër? Nga se taj kanë dikuar një proces e që është pastrimi. Po pasë që është pastruar i gjithë vendi, për i pa pasërtisë, Atër kë uj është njëjtë sikur se uj i përdorur Që e kemi përdorur për me, për me larguar një hadeth Pa për me mara abdes për shambull Pa pamë si pas medimit e autorit Që uj nëse u përdorur njëherë për me larguar një hadeth është, është edhe, edhe është i pangt atër A ishtë tahir Edhe këj uj thot është një gjesh Gase do thot këj hera e shtatë që u pasru roba është tahir Pa është sikur se uj i përdorur Mirpo nën tjetër nuk munduam të them që është ujë naxhes, por në xhes, por është tipa pastër. Gjasë ky është ky ujë është ndarë, është larguar për një vend i pastër, pa pasur se theu është larguar më herën e 7 largohet. Mirpo nëse ndodh që njeriu mepastrumë e herën e 8, për shembull, atë ujë i cili është larguar pas herës 8 ai po, është tahur. Po mund të shme mora abdes me të. Gjasë të ky ujë nuk ka ndikuar asnjë proces. Pas ka pas ke trans pastrim të e ropës për papastërtisë, edhe nuk është takuar, nuk e ka prekur një ndyrësi r ose papastërti. Kjo do thotë që e ka përmend autori këtu është, atëherkur e vet papastërtia pra largohet me 7 herë, kur pastrohet 7 herë. Mirpo nëse supozohet ose ndodh që papastërtia, pra ndyrësira, mos mu largu me 7 pastrime, atëherë edhe ai uji i cili është ka pik, pra është ndarë, edhe është larguar në gjatë pastrimit edhe largimit te ksoj pa pastërtie. Mbasherës së shtatë prapë llogaritet që është në gjis. Ka pra është i papostor ngase çësja e kuptuar më lart, pra e ka prekur pa pastërtinë dhe është sasi e vogël. Por gjithë ato raste më lart që i përmen autorit, po thotë në gjithë ato raste uji është tahir. Pra kur të ndryshojmë Uh, që është e përmenim për i fillimi këndryshojtë shia ose aroma ose në gjyra kështë më edhe, <coughs> pra, të më rrath edhe pra uj e logaritët tahir si pas autorit edhe atyre djetarve cilet thonjë se uj ndohet në tri loje pra tahur që është e shpiku ma lartë <coughs> pra në fillim që është i pasër në vetë edhe të pasër në ty tahir që është i pastër në vetë dhe nuk pastërën ty edhe në gjis, çka keman më marrën inshallah ndersën aşum që është i papastër. Mir po saktas, ë sipas mendimit të shejuhë mirë të Allahu më shoft, ose uji ka vetëm diloje. Po është tahur edhe në gjis. Pra ose është i pastër që të pastron ose është i papastër. Uji i cili ndryshon për shkak të pastërtisë, ai është i papastër. Mir po nuk nëse nuk ndryshon, për shkak të pastërtisë logaritë tahur porse lloji i dyt i tahir është shejuhëmin e thotë në lloj kët lloj kjo lloj thotë nuk ekziston në sharia në fenë e Allahut subhane ve teala nuk u përmend në Kur'an apo Sunat e pejgamberit sallallahu alaihi dhe kët mendim e ka përzësesi masak dhe mi, Allahë, për, o, në e më, më dhe shejuhul islami ibn tumi allah xhërot në librin e tij në mbledhje fatale edhe el ikhtiarat argumenti që kjo nuk nuk ekziston është se nuk ka argument për ekzistimin e tij atë shejuhul tumi na shpjegon thotë E sigurt pra që e xhin. Ky lloj uji pratohesh e kam përmendti dijetor, sikur të ekzistonte në fe në Allahu subhanahu wa taala, po në argumente të vetare shoqale. Atëherë do të ishte një gjë e njohur, një gjë e ditur me argumente e kuptueshme. Po do të vjen në argumentet hadithe të çorta, të cilat do ta sqaronin, edhe do ta shpjegonin ato. Dashur sot që nuk kësht një gjë e lehtë ose pa e pa përfillshme pa që e, do është për fillet let, nga se do thot për për i kësaj pasaj e rezultojnë dispozita tjera. Ose mu pastru me këtë ujë me marrë abdesës e gusëll, ose do të me kadutët e jemumi. Pa njerës atë kam pas nevoj për me, me pas dhije njohori për këtë lojt ujët, ashtu qështë kam pas nevoj për me dit se cilët janë gjërat që ja aprishën abdesën. Në kështu më radhë, do thot qështje të kësaj naty pi çështjeve dhe pi gjërave, pi meselave që, do thotë shkoqjet të argumenta kanë qenë prezente. Në koha piqamirëson që ato të përsillën tek ne, nëse do të ekzistonin ose nëse, nëse do, të, do të do të ishin të vërtetuar ato pohuara. Mirpo, përderisa do thonë nuk është përsillur asnjë argument rreth kësaj, atë shejhu, pa shejhu themin e basho dhe shejhu Islami thonë se nuk nuk kemi kësaj lloj tujet. Po u jose është ai apostull apo apostul. E Allah dhe me mirë, inshallah në derë se nashmë do të flasën, ose do të i shpikojnë fjallë të autorit, kur flatë për lojnë e trejtë të, të ujët e që është ujë i pa fastër. E Allah dhe me mirë, Allahumë salli wa sallim, Allah në bjena Muhammed, wa ala alihi wa sahabihi, e gjbejn. <coughs>